și, în și pe pământ el tată, și sfânt. Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții își întâmpină în Ascultătorii cu prilejul lecțiunii I-202. Lecțiunile acestea sunt constituite dintr-un mănânc de cugetări și meditații pe marginea fiecărui verset al Noului Testament lucrare aparținătoare preotului Niculiță. La microfon este preotul Valeriu, care în curând va debuta lecțiunea aceasta cu prilejul unei meditații pe marginea versetului 13 a Evangheliei Ioan, capitolul 18. După ce mai întâi vom avea aperitivul zilei. Citeam undeva că un necredincios, la sfârșitul uneia din cuvântările sale, i-a întrebat pe ascultători dacă au ceva de spus împotriva celor vorbite de el. Atunci s-a ridicat o femeie bătrână care a spus: Vă pun eu o întrebare, domnule. Da, vă ascult. Sunt 30 de ani, a spus femeia, de când am rămas văduvă cu 8 copii și fără niciun ajutor decât această Biblie. Cu sfaturile pe care le-am găsit în ea și privind totdeauna la Dumnezeu, am fost înbărbătată și ajutată să câștig pâinea pentru familia mea. Pașii mei se îndreaptă acum spre mormânt, dar sunt fericită pentru că aștept viața cu Domnul Isus în cer. Vă întreb, ce aveți de spus despre aceasta? Uh, știți, nu vreau să vă tulbur mângâierea, a răspuns necredinciosul, însă Nu, nu, nu este vorba de aceasta, a răspuns femeia întrerupându-l Vreau să vă gândiți ce folos v-a adus felul dumneavoastră de a gândi Necredinciosul a rămas încurcat de data aceasta, iar ascultătorii i-au dat dreptate femeii Poate că și preocupările dumneavoastră țintesc să promovați într-un fel sau altul Vă puneți problema să încântați auditoriul cu cuvântări elevate? Probabil că în alte împrejurări alții caută să-și agonisească o faimă mare pe pământ, lucruri, materiale, bogății și altele. Întrebarea este, ce a constituit Biblia pentru dumneavoastră? Ați simțit vreodată mângâierile ei? Psalmistul spunea în psalmul 94 cu când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu, mângâierile tale, Doamne, îmi înviorează sufletul. Dragii mei, putem spune noi oare că lucrurile materiale, faima, bogăția pe pământ ne mângâie sufletul nostru? Iată o întrebare foarte serioasă, iată acum auzim vestea bună că Domnul Dumnezeu ne poate aduce toate mângâierile pe care... Nu le poate aduce nimeni și nimic din lumea de mai jos de sub soare Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, luminează-ne, te rugăm cu prilejul ascultării acestui mesaj În direcția înțelegerii că suntem făcuți pentru tine și nimeni și nimic în afară de voia ta Nu ne poate împlini viețile noastre Ajută-ne să o găsim toți Aceia care n-au găsit încă voia ta cu privire la mântuirea lor, să o găsească astăzi, prin pocăință și botez, iar cei care am primit-o, să căutăm să trăim prin ea, pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Cine.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 Iisus, Fiul lui Dumnezeu, este chintesența vieții și a tot ceea ce are relație cu viața. Iubiți ascultători, vom da citire versetului 13 din Ioan capitolul 18. Ne aflăm în împrejurarea în care Mântuitorul este de acum deja prins și, după cum citim versetul, l-au dus întâi la Ana, căci el era socrul lui Caiafa, care era mare preot în anul acela. Ce limpede vedem pe Domnul ca Camiel al lui Dumnezeu în ultimul tablou din grădina Gethsemani, când l-au prins și l-au legat. După aceea, așa legat, l-au târât pe la toate autoritățile religioase și de stat, până în clipa când l-au răstignit. Ce desăvârșit a văzut prorocul acest tablou cu sute de ani înainte când a zis, citim Isaia 53, Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund. N-a deschis gura. Pentru puterea pe care o avea Domnul Iisus, ce însemnau acele legături de la mâinile sale și vrăjmașii care l-au prins? Numai un cuvânt să fi spus și toți ar fi fost zdrobiți. Dar nu, el nu s-a folosit de puterile sale, ci s-a dat singur în mâinile lor, ca să fie dus camel spre junghiere pe altarul mântuirii noastre Au prins deci pe Isus și l-au legat L-au dus întâi la Ana Acest Ana era un om cu foarte mare trecere printre iudei Pentru că el fusese mare preot până în al 15-lea an după nașterea lui Hristos Când a fost înlăturat din slujbă de către guvernatorul roman Valerius Gratus Urmașul lui a fost Caiafa, care era ginere. Atât Ana, cât și fiii lui și Caiafa erau din partida saducheilor și făceau parte din Sinedriu. Caiafa era președintele Sinedriului. Dintre cei patru evangeliști, numai Sfântul Apostol Ioan scrie despre ducerea Domnului Sus mai întâi la bătrânul, fost mare preot, Ana. De ce l-au dus întâi la Ana, nu știm. Se presupune că palatul unde locuia acest conducător religios era mai aproape de poarta Ierusalimului, dinspre Ghețimanii. Noi însă credem că totul a fost cuprins în planul lui Dumnezeu și nimic nu este la întâmplare. Numele Ana în tălmăcire însemnează cel îndurător sau milostivire. Într-adevăr, frumos nume, dar purtat de un vrăjmaș al îndurării și al lui Dumnezeu. Așa este în lume. Oamenii își dau nume frumoase ca să le fie acoperită o stare grea și păcătoasă. Dumnezeu însă cunoaște adevăratul nostru nume. Domnul Isus, mielul nevinovat al lui Dumnezeu, a fost dus mai întâi la Ana, adică cel îndurător, ca să se arate cât de neîndurător e omul când e vorba de Hristos și cât de nepotrivite sunt părerile oamenilor și numele pe care și le pun. Mântuitorul nostru a suferit cele din bagiocuri de la Ana, de la cel îndurător. Frații mei, dacă purtăm numele frumos de creștin, adică urmașului Hristos, apoi să ne purtăm la înălțimea lui, ca să nu fim o pricină de bagiocură pentru scumpul nostru mântuitor. Iată cuvântul Domnului ne-a vorbit și astăzi. În continuare, versetul 14 pe care îl vom citi însă împreună cu versetul 13 spune Caiafa care era mare preot în anul acela și Caiafa era cel ce dăduse iudeilor sfatul acesta Este de folos să moară un singur om pentru norod Caiafa era mare preot în slujbă în anul acela De trei ori este amintit în Evanghelia după Ioan cuvântul mare preot în anul acela și anume la capitolul 11 cu 49 și 51 Vrând să sublinieze acest fapt că Data istorică precisă pentru cei care vor să cerceteze lucrurile legătură cu moartea Domnului Isus, Este aceasta Caiafa este cel care, după învierea lui Lazar A dat iudeilor sfatul Este de folos să moară un singur om pentru norod Și să nu piară tot neamul Dar lucrul acesta, spune evanghelistul Ioan Nu l-a spus de la el ci fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Isus avea să moară pentru neam. Și nu numai pentru neamul acela, ci ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Caiafa, deci, era hotărât mai dinainte să o sândească pe Isus prin toate mijloacele pe care îi le punea la îndemână legea, căci trebuia ca ei, cei mari, ori să se plece în fața adevărurilor propovăduite de Învățătorul Isus, ori să-l îndepărteze cu orice preț Atât pe el cât și învățăturile lui Și fiindcă nu voiau să se smerească Nu le rămânea decât să-l îndepărteze omorândul. Și au săvârșit acest lucru cu toată ura Pe care o poate avea o inimă necredincioasă Nu poți îndepărta pe cineva de la tine Și apoi să-l omori dacă nu-l urăști mai întâi Lui Caiafa personal domnul nu-i spusese nimic dar din auzite, el nu-i putea primi învățătura. Îl ura, deci, pentru că învăța altfel decât știa el și decât erau interesele religiei lui. Grozavă este ura religioasă. Caiafa făcea parte din partida religioasă a saducheilor. Multe lucruri nu știm despre el. Numele lui era Iosif și se numea Caiafa după satul Caiafa între pârâul Chison și muntele Carmel. De rabin este numit Iosef din Caiafa. În anul 18 ajunsese mare preot și în anul 36, trei ani după răstignirea Domnului Isus, a fost dat jos de către guvernatorul roman Vitelius. Caiafa era cel ce dăduseră iudeilor sfatul. Vinovat nu este numai călăul care lovește de moarte pe un osândit. Și vinovat este și cel care întâi dă sfatul și pregătește prin cuvânt, cuvintare moartea. Caiafa este călăul numărul unu dintre toți călăii Domnului Isus. Frații mei, să avem mare grijă de sfaturile pe care le dăm, ca să nu omorâm pe cineva sau să-i stricăm bunul nume, căci și stricarea bunului nume este un fel de moarte. Cine vorbește, spune la 1 Petru 4 cu 11, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. În narațiunea acestui eveniment, adică este vorba despre răstignirea Domnului Isus, Evanghelistul Ioan ne spune la versetul 15 din Ioan 18 că Simon Petru mergea după Isus. Tot așa a făcut și un alt ucenic. Ucenicul acesta era cunoscut de Marele Preot Și a intrat cu Isus în curtea Marelui Preot Demnă de toată lauda Este hotărârea lui Petru și a lui Ioan Să urmeze pe Domnul Isus Atunci când el se afla prins, legat și târât de oameni la judecată În adevăr, ce poate fi mai frumos Decât să urmezi pe un Isus bagiocorit și o la moarte? Această hotărâre însă ar fi cu adevărat strălucitoare dacă ar rămânea statornică până la capăt După cum citim la Apocalipsa 2 cu 10, fi credincios până la moarte și îți voi da luna vieții Ioan era cunoscut de marele preot, de aceea a pășit în curte cu mai multă siguranță Prin ce împrejurări a devenit cunoscut nu se știe unii cercetători sunt de părere că Ioan, înainte de ucenicie, ducea pește la Ierusalim și îndeosebi la Marele Preot. Așadar citim că Simon Petru mergea după Isus, Tot așa a făcut și un alt ucenic. Ioan, din Smerenie, nu-și dă numele. Frumoasă este prietenia dintre Petru și Ioan. După câte se știe, Petru era cel mai vârstnic dintre ucenici, iar Ioan era cel mai tânăr. Tinerețea și maturitatea, adică bătrânețea, urmau pe Isus în suferință. Ce de minunată este pentru noi prietenia dintre Ioan și Petru. Îi vedem împreună și după înălțarea Domnului Iisus, lucrând cu râvnă pe ogorul Evangheliei și mergând cu curaj în fața autorităților religioase din pricina mărturiei lui Iisus, după cum găsim în faptele apostolilor în mai multe împrejurări. Petru era totdeauna cu inițiativa, iar Ioan îi se alătura îndată. Tot așa a fost și acum, când Domnul Isus era legat și târât pe la autorități. Petru mergea după Isus, și Ioan a făcut la fel. Curajul lui Petru trezea și în Ioan curaj. Când este vorba de a urma pe Domnul Isus, să fim totdeauna curajoși ca cei care ne văd să capete și ei curaj prin pilda noastră. Dacă nu avem curaj ca să urmăm pe Domnul nostru, să-i cerem lui curaj și el ne va asculta rugăciunea. Însă, fără curaj statornic să nu facem niciun pas, căci putem, putem cădea în stări grele, aducătoare de pagube duhovnicești. La versetul 16 din Ioan 18 aflăm că Petru a rămas afară la ușă, celălalt ucenic care era cunoscut marelui preot, a ieșit afară, a vorbit cu portărița și a băgat pe Petru înăuntru Este bine într-adevăr să ai un mijlocitor Atunci când vrei să intri și găsești ușa închisă Depinde însă unde vrei să intri Să nu fie un loc unde este bagiocolit Isus, Ajungând apoi și tu să te lepezi de el de felul lui de a fi Mai ales curțile marilor preoți sunt foarte primejdioase, pentru că poate vezi acolo vreun urmaș al lui sus care se mișcă în voie. Tu însă fii atent, că s-ar putea să fie altfel cu tine. În locul unde unul din copiii lui Dumnezeu poate să se miște în voie, altul alunecă și se potignește. Și deseori satana se poate folosi chiar decât un copil al lui Dumnezeu ca să atragă pe altul pe un povârniș pe care cel tare se mișcă cu ușurință, dar cel slab este dus în ispite grele și în lupte. De aceea trebuie să fim totdeauna cu băgare de seamă și să nu atragem pe alții în locuri primejdioase ca nu cumva să ne facem vinovați de căderea fratelui nostru. Ivan a mijlocit pentru Petru și l-a băgat în curtea mare lui preot. Dacă ar fi știut el ce avea să urmeze, nu l mai băga, ar fi ieșit chiar el afară din locul acela plin de duhuri necurate. Dar lucrurile s-au petrecut în toate amănuntele, așa cum erau rânduite în planul lui Dumnezeu. Trebuia ca Petru să fie acolo pentru ca să-i fie pusă la încercare dragostea lui pentru Domnul Isus, dragoste pe care o credea mult mai presus de a celorlalți ucenici când spune Chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de potignire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de potignire. Acestea sunt cuvintele lui din Matei 26,33. Oricât de mult ar costa, Mântuitorul nostru vrea să ne dea o mântuire desăvârșită, adică vrea să ne scape de eul nostru, care ne este cel mai mare dușman și de aceea îi îngăduie satanei să ne cernă. Petru se încredea mult în eul lui. Domnul Isus, însă, care iubea pe Petru și căruia îi încredințase o slujbă mare, l-a izbăvit de eul lui. Prețul a fost nespus de greu, dar a fost plătit. Slăvit să fie Domnul! În versetul următor, la versetul 17 din Ioan 18, citim Atunci slujnica, portărița, a zis lui Petru Nu cumva ai tu unul din ucenicii omului acestuia? Nu, nu sunt, a răspuns el Dragul meu, când tu, ucenic al Domnului Isus, Intri în curtea vreunuia din marii preoți de pe pământ Întâlnești slugi și slujnice care te întreabă cine ești și îți pândesc orice mișcare Mai bine să nu intri, căci acolo sunt duhuri puternice Care se împotrivesc duhului lui Hristos a felului său de-a fi Acolo este primejdie ale pădării de Hristos Pentru că acolo îl vezi pe el, pe Hristos legat Petru a fost luat prin surprindere când l-a întrebat slujnica nu cumva ai ieșit unul din ucenicii omului acestuia. Atunci l-au părăsit curajul și înțelepciunea, credința și puterea, dragostea și lumina și-a tras o minciună zdravănă. Nu, nu sunt. Câtă deosebire între răspunsul Domnului Isus în fața celor care au venit să-L prindă și răspunsul lui Petru la întrebarea unei biete slujnice. Eu sunt, a răspuns Domnul Isus. Nu sunt, a răspuns Petru. A venit, însă, vremea când răspunsul lui Petru a fost îndreptat. Pentru că Domnul Isus se rugase ca să nu se piardă credința ucenicului său atunci când Satana îl trecea prin sita încercărilor. După primirea Duhului Sfânt, Petru a fost alt om, omul nou în Hristos. Frații mei, ca să nu ajungem să ne le de scumpul nostru mântuitor, de felul lui de a fi, Trebuie să ne ferim de curțile marilor preoți, de apărătorii grupărilor religioase. Să nu mă tem niciodată să spun, eu sunt, dacă sunt cu adevărat. Dacă sunt copil al lui Dumnezeu, să am curajul să mărturisesc lucrul acesta, dar dintr-o stare de blândețe, cum găsim la 1 Petru 3 cu 15. Dacă am făcut legământ cu Domnul Isus? Dacă prin credință am intrat în legământul lui devenindu-i ucenic, să nu-mi fie rușine de sfântul său nume și să nu fie nici frică, ci să-l mărturisesc în orice timp și în orice loc. El m-a făcut urmașul său ca să-l mărturisesc. Să nu uit niciodată lucrul acesta. Mai departe, în versetul 18 de la Ioan 18, citim. Robii și aprozii care erau acolo era un foc de cărbuni cera frig și se încălzeau Petru stătea și el cu ei Și se încălzea După ce Petru Se pădase de Domnul Iisus În fața slujnicei În loc să fugă din acest loc primejdios Se duce el însuși lângă focul Aprins de vrăjmașii învățătorului său Ca să se încălzească La rând cu ei De lângă acest foc El vedea pe Domnul fără apărare Dat pradă jocurii. Urii și răutății vrăjmașilor săi. Atunci când tu, ucenica lui Hristos, stai în rând cu vrăjmașii lui, încălzindu-te la focul aprins de ei, și în apropierea ta, la câțiva metri, mântuitorul tău cuvântului este bajocorit, ce soartă poți avea decât lepădarea de el? Ferește-te de asemenea locuri. Fugi cât poți, da, cât poți de anturajul celor necredincioși. Mai bine să degeri de frig. Decât să te încălzești la același foc cu ei. Mai bine să mor de foame, decât să mănânci la aceeași masă cu ei. Mai bine să fii tuba jocuriș și o la moarte pentru credința ta în Hristos și în Evanghelia lui, decât să stai în societatea celor care au altă cale și altă țintă în viață, decât ținta pe care a ne-a pus-o el, Hristos, în față. Iubiți ascultători, în încheierea lecțiunii I-202 vom asculta o poezie care ne dă o învățătură practică din pățania apostolului Petru. Căci eu, Doamne, te-am urmat din aproape. Matei 26:58